Astăzi veți asculta lecția 8 din seria 1 cu titlul De unde vii? Woher coms tu? În emisiunea trecută, ex îi destăinuia lui Andreas că și ea studiază și anume oameni. Ascultați încă o dată acest pasaj. Fiți atenți în special la persoana a doua singular. Terminația verbului este -te, pronumele este du, adică tu. Was machst du hier? Ich studiere. Was studierst du? Ich studiere Menschen. Aha, du studierst Menschen. X accentueaze că ia studiază oameni. Ascultați încodată și fiți atenți la persoana întâi singular. Terminația verbului este e, iar pronumele este ich, adică eu. Ja, ich mache Studien. Ex-comunică lui Andreas și un rezultat important al studiilor ei, afirmând că omul e curios, neugieric. Un lucru e sigur, ex însăși e foarte curioasă. Vă veți da seama de asta numai decât, dragi ascultătoare și ascultători. Veți asculta astăzi, pentru început, cinci scene care se desfășoară toate în sala pentru micul dejun a hotelului Europa. La sfârșitul emisiunii, vă vom dezvălui și misterul felului în care ex a ajuns la Andreas. Dar mai întâi, scenele din hotel. Vă veți mira ce mult înțelegeți. Închipuiți-vă o sală pentru micul dejun cu mai multe mese. Să ascultăm acum prima scenă. Ce se întâmplă și cui îi se întâmplă? Guten Morgen. Oh, nein! Oh, Sie. oh, fire! Alles kaput! Danke, vielen Dank! Das ist sehr freundlich. Hanna, care lucrează și ea la Hotel Europa, a scăpat tava, iar Vesela s-a spart. Hanna mulțumește clientului amabil, care o ajută să adune cioburile. Asta este foarte amabil. vielen Dank, das ist sehr freundlich. X comentează întâmplarea ca o specialistă, afirmând că Vesela e acum spartă, caput. Incidentul i-a plăcut lui ex, care mai rămâne în sala pentru micul dejun, să tragă cu urechea la conversații. Acum, cea de-a doua scenă. Cum se simte bărbatul care vorbește? Guten morgen. Bună morgă! entschuldigen sie möchten sie tee oder kaffee entschuldigung ich bin noch sehr müde kaffee bitte bărbatul pricina a venit la micul dejun jun ca m a dormit e încă atât de obosit încât nici nu aude când e întrebat ceai sau cafea te oder cafe pe urmă comandă cafe kaffee kaffee bitte guten morgen guten morgen wer ist das nur seltsam ja klar das ist doch entschuldigen sie bitte ja was ist sie sind doch herr türmann oder ja Und tu? Ja, tu bist doch... Ja, Stefan! <laughs> Och, hallo! Oh. ghicit, probabil. Dr. Thurman s-a întâmnit pe neașteptate cu un prieten pe care nu l-a mai văzut de multă vreme. Și acum, cea dea patra scenă. Ce dorește, după părerea dumneavoastră, bărbatul care vorbește? Zozo, Sie sind also journalistin und machen reportagen. Ja. Interessant. Sehr interessant. Das ist sehr interessant. Ja, stimmt. Sagen Sie mal, was machen Sie da? Ach, recherchieren. Recherchieren, recherchieren, recherchieren, recherchieren, recherchieren. Poate ați giciți și de data aceasta. Un tânăr vrea să intre în vorbă cu o femeie, însă aceasta vrea să fie lăsată în pace. Să ascultăm acum ultima scenă. Und was machst du? Ich bin studentin. Uh -huh. Und woher kommst du? Aus Augsburg. Echt? Ich auch. Was? Du kommst auch aus Augsburg? S-au întâlnit așadar întâmplător două femei care vin amândouă din orașul Augsburg. A veni comă. Amândoi se bucură de această întâlnire. Întrebarea de unde, voher, se pune pentru a afla originea. Ex aude și vine ideea să îl întrebe și ea pe Andreas de unde vine. La recepție, în afară de Andreas, nu e nimeni Astfel că îl poate întreba numai decât Andreas, voher com'st tu? Ich komme aus Köln. Und tu? Woher com'st tu? Ich? Ich um, com aus... Um, um, um, um. Andreas vine de la Köln. Orașul în care cu mult, mult timp în urmă, dar o să aflați numai decât. Poate ați remarcat că ex e destul de încurcată când Andreas o întreabă de unde vine. Dar Andreas a întrebat-o ca s-o chineze știind că o va pune în încurcătură. De ce? Veți înțelege, poate dragi ascultătoare și ascultători, când vom face, la sfârșitul acestei emisiuni, O incursiune în trecut și vă vom povesti cum a cunoscut-o Andreas pe ex. Lucrurile s-au petrecut în felul următor. Andreas era acasă, în cămăruța lui de student și se îndeletnicea cu ocupația lui preferată. Citea o carte. carte se istorisea o legendă din orașul său natal, căln, povestea spiritușilor din Köln. Spiridușii aceștia veneau întotdeauna noaptea, în taină și fără zgomot, și ajutau pe meseriași la treabă. În timp ce meseriașii dormeau, spiridușii isprăveau munca în locul lor, terminau construcția domului din Köln, coceau pâine în locul brutarului, tăiau porcul în locul măcelarului, Terminau în locul croitorului costumul primarului. și din când erau foarte harnici, iar toată lumea îi iubea. Citind povestea, Andreas oftase adânc, zicându-și. Și eu aș dori un astfel de ajutor. Ei da, asta oricum e de domeniul trecutului. Ich möchte auch. Na ja. Das ist sowieso vorbei. Nichi nu și spus Andreas Dorința până la sfârșit. Și auzit deodată un zgomot ciudat. best tu Wer bist tu Andrea s a botezat o ex pentru că sărise afară din cartea lui ex înseamnă în latină din Firește nici în germană ex nu e un adevărat nume acum dragi ascultătoare și ascultători o să vă mai desstei ceva. Ex s-a sărit din carte pentru că Andreas a pronunțat un cuvânt magic, dar Andreas nu știe acest lucru. Cuvântul magic este zovizo. oricum, și el mai înseamnă, e clar, în orice caz. De atunci, ex a rămas mereu în preașma lui Andreas, indiferent dacă acest lucru îi plăcea sau nu. Iar noi ne luăm rămas bun acum de la dumneavoastră până data viitoare. La revedere! Sofie, so, Ați ascultat Germana, de ce nu? Deutsch, warum nicht? Curs radiofonic de Herat Mese. O producție a postului de radio, Deutsche Welle, vocea Germaniei, în colaborare cu Institutul Goethe din München.